До Греції, де чомусь краще, ніж тут, на рідній землі, де чоловіки дуже цінують вроду і вміють писати жінкам сентиментальні листи і говорити вишукані компліменти. Цікаво, чи ті спокусливі набори слів Регіна чує й тепер, коли вже залишається віч навіч зі своїм греком. Принаймні, поки що вона нічого не повідомляє. Ні про древню Елладу, ні про свого Димитра, ні про медовий місяць з ним а Ніка впродовж цілого тижня не може заснути. Вмикає нічника і лежить із широко розплющеними очима. Прислухається до кожного звуку за вікном. Вікно не дивиться. За ним тільки небо і місяць, що сновигає поміж клапцями хмар, як блідий приблуда. А що ще можна побачити у вікно на сьомому поверсі? У дитинстві Ніка дуже боялася темряви і самотності. До вітчої, до нодоти, до болючого спазму внизу живота. У дитбудинківській спальні завжди було багато дітей. Вона звикла засинати в гурті, тому і в квартирі довго не могла залишатись сама вночі. Кликала до себе маму Регіну, або ж просилась до неї в ліжко. Спочатку Регіна йшла на поступки, потім просто залишали відчиненими двері між кімнатами. Тепер дитячі страхи не тільки повернулися, але, здається, і вирости разом з Нікою. Вночі кудись зникає відчуття реальності. Їй мариться, що квартира – це клітка, яка відкололася від будинку, відірвалася від світу і балансує десь у стратосфері, над чорною безодною, поза часом. Ось-ось до неї зайдуть якісь космічні химери, не відчиняючи дверей, просто крізь стіну або крізь скло підійдуть до ліжка і... І кричи, скільки завгодно, ніхто не прийде на допомогу, бо за стінами клітки нікого немає. Ніковісенько. Тільки чорна безодня і блідий місяць. Господи, що це з нею? А майже доросла людина. Скоро і сімнадцять. Соромно навіть зізнатися комусь у своїх дивних страхах. Але й позбавитись їх неможливо. Ось хитнулася штура на вікні. Щось шкрябнулось на балконі. Якась тінь упала на підлогу і поповзом підбирається до ліжка. Треба заплющити очі і заховатись під ковдру. Хоч і шебранок. Вона мусить побачити цього чоловіка. А мусить. Ненавиділа його всіма фібрами душі. Долоні мимоволі стискались у кулаки, коли думала про нього. Як він не хотів її появи на світ. Як пропонував мамі гроші, аби вона позбулася її що вчинив потім з мамою, але поміж ненавистю, образою і болем з нічної тиші раптом випливала та сама картинка у стилі наївного примітивізму. Просторий кабінет. Звісно ж, у нього не може бути тісний. Розкішні шкіряні меблі, а які же ще? Вона переступає поріг, і презентабельний чоловік, а вже ж презентабельний, тільки навглядівши її, підводиться за столу. В його час здивування і захват. Він стає на коліна і плаче. Зізнається, який він щасливий, що у нього є доня, що вона така розумниця і красуня. Звісно ж, він опізнав її зразу ж, тільки-но вона увійшла, адже Ніка так схожа на свою мамусю, а він так любив Віруню. І все було зовсім не так, як розповіла Регіна, зовсім не так. Вони розійшлися випадково, через непорозуміння, плітки, Через його благовірну люську Гервасії, ну через, зрештою, яке тепер має значення, через що вони розійшлися. Головне, що Ніка його розшукала і прийшла. Вона тепер його найдорожчий скарб. А вони найрідніші люди. Сім'я. У них одна група крові. Тепер вона ніколи не буде самотньою. Аригіна казала, що Ніка дуже схожа на свою маму. Такі ж очі, ніс, губи, постава, навіть голос. Тільки мама чорнява, а в неї незвичайне. Просто таке дивовижне волосся рідкісного кольору. Якесь мідно-медове з бурштиновим полиском. Рідкісне, дивувала Снійка. Чого ж тоді Аделіна Марківна, будинку, називала мене рудою-бестією, а однокласники – просто рудою? Бо вони не тямущі, – заспокоювала Рагіна. Отже, щоб він її зразу впізнав, Треба перефарбуватись на брюнетку. Купила фарбу, прочитала інструкцію. Чи то інструкція виявилася брехливою, чи фарба підробкою, бо волосся стало чимось не чорним, а темно-баклажановим із бузковим відтінком. Ну що ж, доведеться змінювати план. Усе має відбутися по-іншому. Він не повинен відразу впізнати її. Вона буде зовсім не такою, як мама. Маму він, судячи з розповідей Регіни, вважав сірою мишкою. Ніка постане перед ним стильною і крутою. До поклажену випускового має підійти ультрамодна асиметрична стрижка. Далі за програмою перевтілення – пірсинг. У салоні їй прокололи праву брову і вставили маленьке срібне кілечко. Надягнула шкіряну мініспідницю і також чорну коротку куртку-косуху. Кулготи – сітка, високі підбори, сонцезакисні окуляри. Ну от, половину фінансового запасу – залишеного Регіною, як корова язиком злизала. Другу половину Ніка поклала у конверт.